Можливо, тому що наша хата стояла край села, відкрита для всіх вітрів і злодіїв. А проте злодії цю хату обминали. Красти було нічого. Батько помічав мене здалеку і прискорював ходу. Він ходив, опустивши плечі і нахиливши голову, ніби вгвинчувався в простір. Останнім часом ходив без обушка і бензинки. Він уже не міг добувати вугілля, служив нічним сторожем на шахті. Повертаючись додому, заходив до крамниці на сусідній шейдліпці. Мені вигідно було його зустрічати. Із торбинки визирали бублики, цукерки, ковбаса. Я вже перестав вірити, що це подарунки від зайчика, але любив підтримувати цю гру. То були перші роки речівного небу. Люди щойно почали оживати. О голоду я не пам'ятав. Він чекав на мене попереду. А той минулий голод також коштував мені недешево. Я накричав собі грижу біля порожніх материнських грудей. Мабуть, саме тому сім'я після мого народження переїхала до Ковалівки. В Юрівці у нас не було землі і не було близько води. Доводилося по неї спускатися на дно глибокої балки. І ще кілька уривчастих споменів, сповнених тепла і болю. Ось ми з татом малюємо крейдою хрестики на всіх дверях, які тільки можна було знайти в хаті, на подвір'ї, у великому льоху під хатою, тато кропить темні кутки святою водою, щоб там не водилася нечиста сила. Ось він стоїть на колінах перед образами, молиться за Петра. Я чув розмову поміж ним і матір'ю, тому знаю, хто такий Петро, син від першого батькового шлюбу. Його чомусь арештували. Десь він служив інженером, йому приписали шкідництво. Більше нічого про цього свого брата я ніколи не чув. Ось ми їдемо з татом на рябій кобилі, що запряжена до незграбного воза. Батько купує сирі шкури і продає готовий товар. Юрівці він приховував від сусідів, що й далі потроху чинбарює. Дубильні чани стояли в льоху. Мені це не подобалося, від них дуже смерділо. Зате подобалось коли батько саджав мене на спину рябої кобили. Це була сумирна тварина з добрими очима. Кобила так обережно несла мене на собі, наче переймала обов'язки матері. Вона була не наша. Тато брав її у мого хрещеного батька. Той уже не виїздив на ній. Кобила стара, а він любив їздити швидко. Через те охоче давав її татові. Навіть старій конячині потрібна розминка. Хоч це й гірко усвідомлювати, але батько в моїй уяві чіткіше виступає мертвий. Мабуть, у цей час чіпкішою стала моя пам'ять. Якось я прокинувся від материного стогону. Курівка ганець мати ворушила кочергою в грубі. Час від часу наближалася до вікна і вдивлялася в синюватий морок зимової ночі. Чого ли, мам? Це мовила з сонна Тетяна. Старшим серед нас був Григорій. Він сів біля столу, скрутив козину ніжку і затягнувся самосадом. Незабаром йому виходити на роботу. Григорій працював із глухарями. Так називали робітників, що ремонтували парові казани. Один залазив усередину і грудьми підтримував молот, який знизу підпирав заклепку. Другий бив по ній з зовнішнього боку. Гуркіт стояв невимовний. Хоч напарники часто мінялися місцями, але через рік-два обидва робилися глухими. Мати умовляла Григорія кинути цю роботу, але за неї добре платили. Хлопцеві хотілося купити галіфе, шкірянку і кишенькового годинника. Йому невдовзі виповниться вісімнадцять. «Присядьте, мамо!» – то нам зрілого чоловіка звернувся Григорій до матері. «Що з вами?» Мати сіла на лаву, відтак упала грудьми на стіл і заридала. Крід пробивалися слова. «Недобрий сон бачила». «Вхий сон!» «Однаково, що кіно!» – засміявся Григорій. «Навіть краще, грошей платити не треба». Перші німі фільми вже демонструвалися в Луганську. Коли Григорій їздив до Івана, вони разом ходили в кінотеатр. Я йому заздрив. Але не наважувався висловлювати претензій. Для мене він був цілком дорослий. Про Івана й казати нічого, той вже був жонатий. Мати розповіла свій сон. Пам'ятаю цю розповідь у всіх подробицях. Вона й досі змушує мене шанобливо ставитися до пророчих снів. Я пересвідчився, що вони справді бувають.